Întâi pomenește, Doamne, pe fericitul Părintele nostru Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe care îl dăruiește Sfintelor Tale Biserici în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului Tău.